بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد ايها الاخوه assalamu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته tunaendelea na kuyafahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu na hasa tukiwa tunakusudia kujua athari zake zilizomo katika maisha yetu nani namna gani majina haya matukufu yanajulisha juu ya utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika darasa lililopita tulisimama katika jina almalik alquddus Allah subhanahu wa ta'ala amewafundisha waja wake ndani ya kitabu kitukufu Quran du'an yalhajuna bihi dua ambayo wataitamka na wataiomba fi kulli Dua hii Allah ametufundisha tuyombe wakati wowote, wa pahala popote, tukikamatwa na matatizo, tukishikika na changamoto za dunia, wa inda masisi alhaja, pale unapokuwa umeshikwa hasa na mahitaji, Allah Jalla wa Ala ametufundisha leo ichukue dua hii. Kama ulikuwa huijui kama mkao wa kujifunza dua hii itakusaidia wakati wa matatizo. Qala jalla sha'anuhu amesema Allah mtukufu katika Qur'an اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت wa tukhrijul mayta minal hayy wa man tasha'u bighayri hisab aya hii ndani yake kuna amri amri hii inaelekezwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam biwajhin khas wa ala ummatihi biwajhin am maelekezo haya anapewa mtume kwa namna ya umaalum kisha maelekezo haya yanakuja kwetu sisi umma wafuasi wa mtume sallama kwa namna ya kiujumla Allah anamwambia mtume wake kul sema ukiomba sema ukiwa na matatizo sema ukiwa na mahitaji mwambie Allah Allahumma malikal mulki Ewe Allah mfalme wa wafalme Ewe Allah mfalme ulie miliki kila kitu Natamani twende pamoja uhisi maana ya ndani ya maneno haya Allahumma malikal al mulki Ewe Allah ambaye umemiliki ufalme wote. Maneno haya ukiyataja wallahi ndugu yangu katika iman, ukahisi unayemwambia ndiye mfalme wa wafalme wote wa dunia, ina maana shida zako utozielekeza kwa mtu. Awe ni tajiri, awe ni raisi. awe ni nani? Kwa sababu utajiri wake ni kidogo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ufalme wake ni sehemu ndogo amepewa na Allah subhana wa ta'ala. Sema na yule ambaye ndiye mfalme Aliye miliki kila kitu. Allahumma malikal mulki. Ewe Allah, miliki wa ufalme, uliye miliki kila kitu. Tutil mulka man Unampa ufalme umtakaye. Wewe ambaye unataka cheo, unataka ukubwa, unataka mamlaka, sema na Allah. Tutil mulka man tasha. Ewe Allah, ukiamua unampa ufalme, ukubwa, uongozi unayemtaka. Watanzi tanzi'ul mulka tasha na unamvua ukubwa na ufalme na utawala na uongozi mtakai. unaweza na haya tumeyashuhudia na tunaendelea kuyashuhudia. anateuliwa mtu anapewa nafasi fulani anatembea anapandisha mabega anatoa maamrisho anakataza anaonea na anaenda kulala akiamka asubuhi tayari hana nafasi hiyo haya tunaeyaona kila siku watanziu almulk mimman wewe Allah ndio anayemvua utawala na ufalme umtakae watuizu man unamtukuza unampa izza na hishma umtakae ukitaka hishma, hacha kutengeneza machawa ukitaka hishma, hacha kutafuta hishma kwa pesa heshima iombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala mnyenyekee Allah Allah atakupa izza lakini ukijikweza kwa watu Allah anakujidimiza anakuweka chini wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa mantasha man tashaa man, tasha, man tasha. wewe Allah jalla wa ala ndiye uwezo na maamzi ya kumdhalilisha umtakaye biadikal khair mikono ni mwako Allah ndiyo kuna khair zote Faya ya subhanallah sijui kama unayahisi maana ya maneno haya dua hii Allah anamfundisha mtume na anatuumrisha sisi umma Kul sema ukitaka kuomba mwambie Allah maneno haya na subhanallah ni dua gani ambao ni kubwa kushinda hii wewe mwenye kutaka ufalme dua hii imebeba ufalme wewe mwenye kutaka cheo dua hii imebeba vyeo vyote wewe mwenye kutaka heshima na utukufu na ukubwa watu izu man tashaa wa tadhillu man tashaa ni mwako ewe Allah ndiyo kuna khairi zote za dunia na za akhera. Inna ala kulli shay'in kadir. wewe Allah ni muweza juu ya kila kitu kwa hiyo hakuna kinachomshinda, hakuna kitakachokataa kama Allah ametaka. Allah akisema naam, hakuna yote anaweza kasema la. Innaka ala kulli shay'in qadir. Alafu Allah katuonyesha ufalme wake. Katika jumla ya ufalme wake na uwezo wake, tulijuljilayla finnahar wa tulijunnahara fil-layl. Unauingiza usiku katika mchana na unaoingiza mchana katika usiku. Yote hii hey, inakwenda kwa maamzi na mpango aliyoweka Allah subhanahu wa ta watukhrijul hayya minal mayit na katika ufalme wako Allah tukhrijul hayya minal mayit unakitoa kilicho hai katika kile kilichokufa watukhrijul mayit minal hayy na vile vile una uwezo wa kukitoa kilichokufa katika kile kilichokuwa hai watarzuqu man tashao bighayri hisab nawe hey, Allah jalla waala ndio unamruzuku unayemtaka basi na imtaka, pasina hesabu tazama leo hii kuna watu tunawajua ni matajiri Leo dunia inaweka rekodi tajiri wa kwanza duniani, tajiri wa pili duniani. Anaweza akawa anazungumza mtu fulani ana mali mpaka hajui idadi yake. Faya subhanallah. Na hii ni kidogo sana. Na Allah jalla wala lau akatupa utajiri sote, hapungikiwi na chochote katika ufalme wake. Iko hadithi al-Quds fi maana. Katika maana ya hadithi Allah jalla wala anasema hadithi al-Quds. kama wanadamu wote na majini wote wa mwanzo mpaka wa mwisho tukakusanyika katika uwanja mmoja kisha sote tukamuomba Allah kila mmoja akamuomba mahitaji yake yote pasina kubakisha chochote unachotaka ukaomba alafu Allah Jalla waala akatupa sote mahitaji yetu haitopunguza chochote katika ufalme wake isipokuwa isipokuwa ni mithili ya mtu kuchukua sindano akachovya katika bahari kisha akaitoa kile kitakachopungua katika wingi wa maji ya bahari kwa kuondoshwa na ujazo wa sindano ndicho hicho kitakachopungua katika ufalme wa Allah Allahu Akbar Huo ndio ufalme wa Allah Subhanahu wa Taala ndugu zangu katika imani aya hii imebeba yani amri hii ya Mtume SAW anaambiwa na Allah Jalla wa Ala ana anatuambia sote kwa ujumla ni maelekezo maalum kwa mtume sallallahu wa wasallam na kwa umma wake na Allah ameagiza katika aya hii alayhi kwanza kumsifu wal iitmadi alayhi wal bi qudratihi na kukubali na kutambua uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa tafarrudihi wal na kwamba Allah ni wapekee katika ufalme na katika kunyemesha wa isnad amri ilaihi fi kulli hal na kuyegemeza mambo yote kwa Allah katika hali zote wa li'timadi alayhi fi jami' umur na kumtegemea yeye katika mambo yetu yote wa thiqati bi fadlihi 'ala dawam na kuwa na yaqini na kuamini fadla za Allah zenye kuendelea thumma yad'u al-muslimu ba'da dhalika bima yasha kisha unapotaka kuomba anza na hii dua muombe Allah kwa taratibu huu na baada ya hapo Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote unachotaka. Aya hizi mbili ndugu zangu katika iman zimejumuiisha mayambadhi an yakuma bihi al'abdu mambo yanayotakiwa kuyasimamia mtu kabla an yad'u rabbahu bima sha' kabla ya mtu kumuomba Allah Jalla wa Ala chochote anachokitaka. Kwa nini li anna du'a al-maqbul du'a inayokubaliwa kwa Allah subhana. huwa alladhi yataqaddamu hamdun wa Ala Allahi tabaaraka wa ta'ala na hizi ni katika adabu za dua dua inayokubaliwa ndugu yangu ukitaka kumuomba Allah na maombi yako yakubaliwe itanguliwe dua yako bihamdin wa kwa kumhimidi Allah na kumsifu Allah tabara wa ta'ala wa khairid na dua iliyokuwa bora ma tadhammanatu hatani alayatani min dala'ila qudratihi ni dua iliyobeba mambo ili yaliyokusanywa na aya hizi mbili zinazoonyesha wazi wazi uwezo wa Allah fa huwa yuti al mulka man yasha naona katika aya kwamba Allah anampa ufalme anayemtaka fa alal al muslimi an yaqul kwa hiyo inamwajibikia muislamu kusema allahum ewe mwala wangu wa haki ijalli fil akhirati mulkan kabira ijalie niwekee huko akhirah ufalme uliokuwa mkubwa Ma ma'almuttaqina fil janna pamoja na wacha mungu katika janna niwekee ufalme mkubwa huko kwa sababu allah jalla waala سيؤتي عِبَادَهُ الْأَبْرَارَ في الْجَنَّةِ ما لا عين رأت ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ ولا خطر على قَلْبِ بشر الله جل وعلا اتواوا وجه واke uko peponi mambo makubwa ambayo jicho halijapata kuona sikio halijapata kusikia wala haijapata kumpitia mtu katika moyo wake الله جل وعلا انزغومزيا شيئا من نعيم الجنه واذا رايت ثم نعيم ثم واذا رايت ثم رايت نعيمًا وملكا كبيرا تكوونا هناك في الجنه عتاونا نعيمكبوا نافعلمه اللي هو كبوا الله سبحانه وتعالى وهو الله وهو جل وعلا ينزع الملك ممن يشاء نيه الله جل وعلا ناموا انموا وافلمه امتكاه ولذلك على المسلم ان يقول ni wajibu wa Muislamu katika kumwomba Allah aseme Allahumma e mola wangu wa haki la tusaliti alayya man yanzu minni mulki usinisalitishe ya rabbi na yule ambaye atakuja kunivua ufalme wangu au ya tadia ala haki au akaja kunifanyia uadui katika haki zangu hata wale ambao Allah amewapa mamlaka yenye viongozi Enyi watawala mamlaka na uongozi na utawala ni mzuri basi muombe Allah dua hii Allahumma la tusallit alayya ay ya wala wangu usinisalitishe na mtu ambaye yanzi wa anni mulki atakaykuja kuni ngoa na kunitoa katika utawala na ufalme wangu au ya atadi alayya al fi haqqi zangu katika iman Allah jalla wa ala yu'izu may yasha wa man yasha Allah jalla wa ala anamtukuza anayemtaka na kumdhalilisha anayemtaka fa alayka ayuha almuslim Inakupasa مسلام أن antas'ala rabbaka subhanahu wa ta'ala fi dhilli al wal yaqin muombe hali yakwa una imani ya kweli una yaqini ya kweli watasta'i dha bihi min adhulli wal hawan umombe Allah jalla wala akukinge na udhalili na udhaifu wa an yamnahaka al khaira fi ad-dunya was fi al na Allah kupe khairi za dunia na furaha na kufanikiwa wa an yarzuqaka rizqan hasanan Na Allah jalla wa ala kurzuk rizqi iliyakuwa nzuri yughunika an su'al alnas nitakaa kuwa inakuhifadhi na inakulinda usiwe ni mtu wa kuonyanishia watu mikono kuomba ni uzalili. muombe Allah jalla wa ala ukiwa na yaqini kabisa ukiwa na iman fwallahu jalla wa ala huwa almalikulladhi yujibu man ah. Allah ndiye mfalme ambaye anamuitika na kumkubalia yoyote anayemuomba wa manistaana bihi na anampa msaada mwenye kuomba msaada bisharti an yakuna mu'mina bihi mustajeeban lahu muqinan bilijaba mambo haya matatu nimalize nayo muombe Allah kwa sharti Antakuna mu'mina bihi muombe kwa kumuamini Waantakuna an lahu muombe Allah hali yakua unajipamba na sifa ya kuyatekeleza yale aliyokutaka uyafanye Lakin muqinan bilijaba ukiwa na yaqini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atayaitika na kuyakubali maombi yako wa idha sa'alaka ibadiya anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibuli wal yu'minu la'allahum yarshudun ayahi imekuja katika dhimni ya aya za saumu lakini ayahinda hii yake imebeba masharti ya kukubaliwa Antastajiba liawamirillah muombe Allah hali ya kuwa na wewe unajisimamisha katika kutekeleza yale aliyokuagiza lakini umuamini ili uweze kuongokewa namuomba Allah jalla wala atujalie katika hao ambao ni wenye kuitikiwa maombi yao namuomba Allah jalla wala atujalie katika wale wenye kujipamba na sifa ambazo zitakuwa ni sababu ya kuitikiwa na kukubaliwa maombi yako bado hatujamaliza tutarudi hapa hapa kwenye jina hili linaloonyesha ufalme na utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala fuatane katika halqa inayokuja wabillahi tawfiq wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh